Ліла відбувалася в дитсадку на краю спального району. Поночі вони з Женою блукали по району, хлопці на підпитку показували рукою, куди йти. Модерн-токінг, який ревіли на півдитсадка, викликали у маї низку запитань. Женя порадила віддатися потокові досвіду. Іскрі рамівці задрапірували клас рожевими тканинами, вікна затулили матрацами, світилися гірлянди і пахло сандалом. Люди лежали на матах, на табуретах сиділи дівчата в срібних та золотих трико. Женя пояснила, що срібний і золотий допомагають тримати простір. Женя кивнула в бік молодого чоловіка, що сидів між букетів з квітами. Його очі слідкували за танцем двох дівчат у срібному і золотому. Поставили ласкавий май. Кімната дитсадка вже не була кімнатою дитсадка. Люди по одному приєднувалися до танцівниць. Маї стало соромно. Женя роззулася і теж пішла на матраці танцювати. Від сили відчуттів Майі хотілося плакати. Майя розридалася. Вона встала і підійшла до іскрі Рамса. «Я ненавиджу свою матір», – сказала вона, дивлячись йому в очі. «Повторюй, Господь Вішну, проявись через мою матір». Ну проявись же, проявись.